Книга буття, Розділ 33 Підвів же Яків свої очі і бачить Аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа – останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі сім разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його, і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Відвівши свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми і питає «Хто ців тебе?» А Яків відповів «Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму» Тоді приступили слугині, вони і їхні діти, і вклонились За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав, «Навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів?» А той відрік. «Щоб знайти ласку в очах мого пана!» Та Ісав мовив, «Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе!» Але Яків озвався. Ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї. Бо ж я бачив лице Твоє, начеб хто бачив лице Боже, і Ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене, і є всього в мене і наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав, «Рушаймо в дорогу, я піду попереду». Але Яків каже йому, «Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан...» «Прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр». Тоді Ісав промовив. «Я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені». Він же відповів. «Навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана». І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Сукот. Як же прийшов Яків з Падан-Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за сто срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел – Бог Ізраїля.